Kemudian kita pindah kepada ayat 106. Firman Allah Alaih Minashaitwanarajim Mananshah min ayatin au nonsiha Naktib khairin minha au metliha Alam taklum an Allaha Ala kulli syaitin qadir Tiada kita Tiada kami Allah memanshahkan menghapuskan satu hukum untuk diganti dengan hukum yang lain atau kami Allah melupakan anda ya Muhammad membacanya atau melupakan hal itu kepadamu melainkan kami sudah akan membawakan yang lebih baik daripada itu atau setidak-tidaknya sama dengan yang kita mansuhkan itu Tidakkah anda mengetahui ya Muhammad bahwa Allah itu berkuasa Atas segala sesuatu Al-Imam Al-Gurtubi Meriwayatkan bahawa sebab turunnya ayat ini juga kaum Yahudi Jadi kita ini sekarang masih mempelajari beberapa ayat dalam surat berdama'a kedua ini Yang masih menyangkut kaum Yahudi Tindak tanduk mereka Perbuatan mereka Dan sikap mereka terhadap Islam dan kaum Muslimin Khususnya kepada nabinya kaum Muslimin itu Imam Gurtubi mengatakan sebab turunnya ayat ini. kaum Yahudi itu dalam mana mereka menghasut kaum muslimin. Karena mereka sudah diarahkan kiblatnya kepada Kaabah. Tidak kepada Baitul Magdis lagi. Mereka itu beruntel antara mereka sama mereka. Dan mengucapkan insinuasi di tengah-tengah kalangan Madinah. Bagaimana ini Muhammad sebentar menyuruh sahabatnya menghadap Baitul Magdis. Tidak sampai beberapa belas bulan, lalu mereka disuruhnya menghadap Kaabah. Ka ini hari dia berbicara, besok dihapus pembicaraannya itu. Kalau demikian, maka telak terang Quran itu adalah ucapan Muhammad. Dia ucapkan itu dari diri, dirinya sendiri. Karenanya, Quran itu saling bertentangan. Begitulah kata kaum Yahudi. Maka turun ayat, menansah, menayatin, haunun si'an. Maksudnya Allah, ini bukan soal Muhammad mengarang Quran, tetapi kami memansuhkan satu hukum, untuk kita ganti hukum yang lebih baik, atau sama dengan hukum yang tidak yang kami turunkan pertama. Jadi kalau kami tadinya memerintah Muhammad Nabi kami untuk menghadap ke Baitul Magdis dan sekarang kami arahkan dia ke Kaabah maka itu adalah suatu yang sifatnya nasih mansuh. Sebab-sebabnya nanti akan kita baca dalam ayat-ayat berikutnya. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Asbab Nuzul.